Розділ 19, у якому стається те, що має статися. і напрошується на уста слова натхненного пророка Ісаї, Амосового сина. «Чекаємо світла, та ось темнота, чекаємо сяйва, та й у темнощах ходимо». Першого дня розв'язані були чотири вітри в їх основах. Земля зрушилася зі свого місця, хлябі небесні розверзлися, а дим великого вогню заслонив обрій. Сонце стало чорне, як волосяний лантух, а місяць став, як кров. З кожного боку визирали розпач і відчай, і була скорбота, і були сльози. І була страшна пронизлива самотність. Другого дня темрява була велика. Мзорі падали з неба. Застогнали глибини землі з чотирьох країв світу. Розтеклася безодня у стогонах, задріжали земля і море, а разом з ними – гори і паруби. І попадали стети богів істинних і фальшивих, а з їх падінням усі народи знехтували життям світу цього. Розчихнулося склепіння небесне зі сходу аж до заходу, і стало раптом світло, люкс з перпетуа, і вийшов з нього голос архангела. І почути він був аж у найнижчих частинах землі. Dies irae, dies illa. Mors stupebit et natura, cum resurget creatura. Judicanti responsura, liber scriptus profetor. In quo totum continentur undemundus inde Смерть відійде» і природа з воскреслим творенням постане перед судом. Сувій книг буде розгорнуто, у яких усе записано, і за ними світ буде суджений. Третього дня Третього дня прийшов Самсон, а з ним Шарлей, Рікса і Тибальд. «Ого, тірина Досить, друже! Ти оплакав і оплакав гідно і належно, а тепер встань і візьми себе в руки!» Над країною баварців здіймалися дими. Вітер звідусюди приносив сморід горілого. Однак бойові дії було переважно зупинено. Ходили чутки, що почалися переговори. До захопленого і перетвореного на гусицьку штаб-квартиру замку Бехемштайн під Нюрбергом, начебто прибув власною персоною Бренденбурзький марграф Фрідріх, щоб укласти договір з гетьманами. Не виключали, що це кінець рейду що німці захочуть відкупитися. Щоб трішки допомогти їм прийняти рішення, Прокоп наказав гусицьким колонам вирушити в напрямку верхнього палатинату на Сульцбех та Амбер, чим добряче нагнав страху фальцграфові Янові з Ноймаркта. Усі чутки виявилися правдивими. Переговори закінчилися успіхом. Заплатив викуп Марграф, заплатив Пфальграф, заплатив Нюрнберг. Рейт було припинено. Видано накази, зосереджена під Пегніцем і Ауербахом гусицька армія, двома колонами почала повертатися додому. Однак дорогою вони не збиралися ладарювати. Колона йшла південним шляхом, готувалася до нападу на Кінжвард, ще одне місто ненависного Генріха фон Плавена. Північну колонну Прокоп форсованим маршем повів на Хеп. Армія підійшла під хеп з суботу 11 лютого. Пізно, після обіду, майже присмирком, зходу накинувшись на села та поселення навколо міста. Усе підгороддя було у вогні, а кінний загін Яна з Мерзліка подбав, щоб не вцілів жоден з навколишніх дворів. Рейневан узяв себе в руки і навіть уже дещо отямився, але в підпалах і різанині участі не взяв. Разом з Шерлем Самсоном і Ріксою, вони трималися коло Мікулаша Сокола з Ламберка, якого було залишено з резервним загоном. Тойболь треба їх залишив, помандрував на захід іще до того, як вони вирушили під пегніць. Ніч, яка незабаром почалася, від пожеж була світла, наче день. І гамірна. Безперервно гупали молотки та сокири теслів. Вони встановлювали пращі та споруджували барикади. Ревіли і співали гармаші, які кріпили на дерев'яних лафетах бомбарди і мортири. Репетували під мурами таборицькі обзивали, обіцяючи захисникам Хеба жахливу смерть. А захисники згори віддячували таборитам обіцянками ще гіршої смерті, паскудними прізвиськами і стріляниною з вогнепальної зброї. «Рейнмари, я тут, Самсоне. Ти тримаєшся?» «Як ти себе почуваєш?» «Припаршиво!» Я міг і не питати. Вони сиділи біля невеликого вогнища, розпаленого занапнутою на патиках плахтою, що захищала від лютневого вітру. Сиділи удвох. Шарлей з Ріксою кудись пропали. Останнім часом вони часто кудись пропадали. Рікса вже встигла попрощатися, вона поверталася у Шльонськ. Я теж маю чим гристися. Велит несподівано запнувся. Не останнім часом переслідують думки про справжнього Самсона, того, що з монастиря бенедиктинців. Я не можу позбутися переконання, що заподів йому кривди. Я залишив його там. «Ти не винен, серйозно відповів Рейнман. «Це ми, шарлем, наші дурні екзорцизми, наші ігри зі справами». Гратися, з якими було не можна. Намагався виправити нашу помилку. Намагався багато разів. Ніхто не має права дорікнути тобі, закинути бездіяльність. Не вдалося. Що ж, на те воля Божа. А зараз, зараз ситуація змінилася. У тебе є обов'язки. Ти не можеш залишити Маркету. Ти розбив би дівчині серце, якби тепер залишив її само. Я розумію, що це може бути для тебе прикро. Я знаю, як ти переймаєшся долями інших. Але зараз це вже був би альтернативний вибір. Або маркета, або монастирський дурник. Для мене зрозуміло, кого ти повинен вибрати, це очевидно. І не кажи мені, що це мало етично. Це мало етично, зітхнув Самсон. Зовсім ледь-ледь етично. Вже пізно робити будь-який вибір. Тієї події минуло більше чотирьох років. Там у смузі темряви. Жодна людина не могла цього витримати. Жодна людська психіка не могла цього перенести. Справжній самсон загинув або остаточно збожеволів. Ми вже не зуміємо повернути його світові. Цей факт, на жаль, ліг тягарем на моє сумління. Послухай, нічого не говори. Тріщели догораючі крокви халуп підгородя. З вітром долітав сморід. Завівало жаром. «Доля монастирського дурника аж ніяк не вирішилося тієї миті, коли я побачив Маркету», – перервав мовчання Самсон. «Тоді під коліном у шулерському трактирі...» «Ти тоді зробив те, що мусив зробити. Я пам'ятаю твої слова. Те, свідками чого ми були у шулерні, виключало байдужість і бездіяльність. Так що сталося те, що мало статися». «Це правда». Та смуток огорнув мене вже пізніше, у празі. Того дня, коли вона вперше усміхнулася мені. «Куандомі фольсі альсуон візоріденте!» Все, чим природа чи мистецтво й нині чарують зір, вловлюючи серця, чи в людському тілі, чи на картині, мизерним видались би до кінця. Проти відради, що мені засяла, як глянув я на близькі її лиця, а, посміх був і такий ясний. Самсон не то декламував, не то говорив, мов Бог у неї на лиці всміхнувся. І заволоділа моєю душею. Ех, вибач, я знаю, що це банальність, банальна річ, нічого з цим не вдію. Але я повинен стриматися і принаймні не розводитися про це. Але, може, добре, що так сталося? Може, це хороший вступ для того, що я хочу тобі сказати? «А що ти хочеш мені сказати?» «Що я відходжу». «Тепер?» «Завтра. Це вже останній раз. Хеб останнє місто, у яке я з вами війду. Я б пішов би вже сьогодні, але щось мене стримує. Однак завтра я остаточно покінчу з усім цим. Іду геть, повертаюся до Рапотіна, до неї. Повертаюся туди зі мною». Нащо? і через силу запитав Рейнов. Нащо мені вертатися? Що або хто там на мене чекає?» Юта померла. «Я й кохав, а її вже нема. Що мені залишається? Я теж читав Данте, Алієрі, «Гамор кон дюсе, но ад уна морте». Кохання нас вело в злощасну смерть. Нічого іншого я не чекаю. Тому з тим самим результатом можу чекати цього тут, у цій армії. Між цієї різанини». Самсон довго мовчав. «Ти в пітьмі, друже», – врешті сказав він. «У пітьмі гірший, ніж та, в яку пішов справжній Самсон. Це сталося з обома нами. Ми чекали світла та ось темнота, чекали сяйва, у темно ходимо. Ми мацаємо, мов, невидюші за стіну, на Фомацьке ходимо, мов, ті без окі. Спотикаємося ми у півдні, не, мов, ви смерком і здоровими як померлі. І тужимо за світлом, за сяєвом. І взяв з Алі Єрі неправильну цитату. Я підкажу тобі правильно. З такоми торре ферма. Будь наче вежа, горда кам'яна, Що не схитнеї ніякий повів. У мене вже немає сили. Немає сили там, де немає надії. Надія є завжди. Це вічне світло, люкс перпето, ля люче етерне. О, люче етерне, че зола інте сіді, соло тінтенді, е дате інтелетта, е інтеленденте те амі е еріді. О, вічний близько, що шляхом сторіч самосяжний, само і осягнутий собі зориш устрічі. Я занадто змушений, щоб здобутися на оптимізм. Добра ніч, Рейнмари. Добра ніч, Самсоне. Зі сходом сонця почалося. Гримнули бомбарди. Бабахнули фуглери. І шланги загріміли мортири. Скрипнули вважелі плещ. На місць тохеп посипався град ядер. Усе передпілля затягла щільна завіса білого диму. Заслонені повеземи і з загородженнями таборити щільною лавою наближалися до морів. Але Прокоп не давав наказу штурмувати. Усі знали, що Гетьман хотів уникнути втрат. Волів, щоб місто здалося і відкупилося. Посилений обстріл мав тільки деморалізувати захисників, тому не жаліли ні пороху, ні ядер. Але Міколеш Сокол, якого розохотив в'ялий опір з південного боку, атакував з власної ініціативи. Під браму підклали бочку з порохом, а коли вона вибухнула, в дим кинувся штурмовий загін. Усередині наперед передбрам'ї при кінці вулиці, нападаючих зупинили на місці контратакою. З ротою атакуючих зіткнулася рота захисників. Одні й другі були озброєні головним чином древковою зброєю. Але бардами, гізармами, солицями, списами та рогатинами, що дало результат зіткнення двох їжаків. Зіткнулися з ревіннями і криками, і так само з ревіннями криками відступили, залишивши на бруківці кілька тіл. Нахилили древки і зіткнулися знову з брязкотом і дзвоном. Чехи билися з чехами, як випливало з обміну лайливими прізвиськами. Всі хлаві, зкури сини. Рейневан схопив упущену ким сулицю. і хотів кинутися в бучу, але Шарлей зупинив його міцною хваткою. «Не корчу себе героя!» перекричав він гамір битви і гуркіт гармати з передпілля. «Не шукаю собі смерті! Азат, назад, назад, добрами! А зараз звідси відтиснуть обережно, вон де бачиш тих у вікнах!» Рейневон бачив. Він кинув сулицю, схопив арбалет, прицілився, вистрілив. Поцілений арбалетник звалився з вікна на другому поверсі. Рейневон натягнув тятиву, наклав стрілу. «Бий!» Гір на них. На передбремі між будинками, які вже полали, два найжачені залізом загони зійшлися знову, ковзаючи на пролитій крові. Тріщали від ударів древка, скрикували воїни, вили поранені. Самсон раптом піднявся на повний зріст, повністю підставивши себе під постріли. Чуєте, що? Ми нічого не чуємо. гаркнув Шарли. Відступаємо! Прокопне не дасть нам підмоги. Забираємося звідси, перш ніж нас затовчуть, чуєте? Спочатку Гемір битви заглушив усе, але потім, до їхніх вух, долинуло те, що почув Самсон. Плеч дітей. Тонкий і розпечливий плеч дітей, з дому поблизу, в якому вже зтугоніла пожежа. Самсон встав. Не роби цього! крикнув Шарлей, збліднувши. Це смерть. Мушу. «Інакше ніяк не можна!» Він побіг. Якусь мить повагавшись, вони кинулися за ним. Ринва майже одразу ж відштовхнули і заблокували таборити, які відступили після чергової сутички. Чарлий був змушений утікати від залізного їжака наступаючих захисників. Самсон зник. Таборити нахилили сулиці та рогатини, з галасом кинулися на захисників. Дві роти зіткнулися з розгону, колючи одній одних. По бурківці стікала кров. І тоді з палаючого дому вийшов Самсон Медок. На кожній руці він ніс по дитині. Ще з десяти розблідлих і притихлих ішли йшли за ним, притискаючись до його колін і чіпляючись за поли. І раптом перед брам'ї бойовий запал погас, наче встромлений у сніг смолоскип. Стихли крики, запала тиша, навіть поранені перестали стогнати. Самсон, який вів дітей, повільно війшов між загони. Він ішов, і древка схилялася перед ним. Стелилися йому до ніг. Спочатку не би без нехотя, а потім дедалі квопливіше. Схилялися обрязкаючи об брук, смертоносні лезе, але барти гізарм, клинки сулиць і протазан, вістря рогатиний корсеск, Наконечники списів і тонкий жалапік, схилялися перед Самсоном, вклонялися йому, віддавали честь у цілковитій тиші. Йдучи залізною шпалерою, Самсон дійшов до брами. Шарлей Рейновани кілька чехів підбігли, забрали і відтягли дітей. Самсон випростався, зітхнув глибоко з полегшенням. З противників, які билися на передбрамі, немов спали чари. Вони ревучі кинулися одні на одних, а один зі стрільців у вікні зачепив гек рушниці за підвіконня і вставив розпечений дріт у запал. Самсон похитнувся, глухо зойкнув і повалився на землю, лицем униз. Рейнову було досить одного погляду. Він підняв голову і заперечливо покрутив неї, відчуваючи, як його губи починають нестримно здрігатися. Чорт візьми, Самсоне! крикнув Шарлей, клякнучи поруч, не роби мені цього, не роби мені цього до холери, не смій мені цього робити. Очі Самсона повила імла. Кров спазмами вихлюпувалася з рани, забарвлювала сніг. Цієї неділі отець гомолки, плебан парфіального костелу святого Івана Хрестителя в Шумперку взяв за тему проповіді історію Товита з Нинаві. Товита завжди вірного Богу. Товита старого та сліпого. Плебан проповідував про те, як син Товита, Товія, був посланий батьком до Рагмідійських, а що він не знав доріг і стежок, то мандрував разом із найнятим провідником і собакою. Пані Блажена Поспіхалова критькома позіхнула. Почувши зітхання, глянула на маркету, яка стояла поруч. Рудоволоса дівчина, ледь відкривши рота, здавалося, вбирає в себе кожне слово проповідника. «Невже вона не знала книгу Товита? Невже чула цю біблійну оповідку вперше?» «Ні», – подумала пані Божена. Просто їй подобаються такі розповіді, заплутані чарівні історії про мандрівки і про перешкоди, що їх доводиться долати. Приповідки, перекази, казки, які хоч начебто й страшні – Завжди щасливо закінчується. Багато хто любить слухати такі оповідки. Ксьонзи недарма вибирають їх темами проповідей, а люди на них менше нудяться. Проповідник, мабуть, усвідомлюючи, наскільки людям подобаються розповіді про мандрівки, красномовно і барвисто розвивав сюжет подорожі Тові проповідника і собаками мідійськими рівнинами. Розповідав про рибу, виловлену в ріці тигр. Про серце, печінку і жовч, які, за порадою провідника, було взято з цієї риби. Проте, як у Якбатанах, столиці Мідії, Товіа познайомився із Сарою, дочкою Рагуїловою. І як поєднало двох молодих людей прекрасне і щире кохання. Пані Блажена хоч і хотіла позіхати, однак стримувалася. Вона знала цікавіші любовні історії. Маркета зітхала і облизувала губи. А проповідник ламким від хвилювання голосом розповідав про прокляття, що чежіло на Сарі, про підступного духа Асмодея, який підло вбивав усіх, кого покохала дівчина. Про те, як з доброї поради провідника Тові прогнав злого демона корінням із серця і печінки виловленої риби, і як він з'єднався із серою в щасливому шлюбі. Проте, як після повернення до Ніневі провідник повернув зір Товитові, за допомогою рибі жовчі, Якими великими були радість і вдячність. Яке весілля. «А коли закінчилося весілля?» Вигукував з Амвона схвильований ксьон гомолка. «Сказав товид синові своєму Тові. Подумай, як заплатити чоловікові, який супроводжував тебе. А той йому відповів, батько, яка велика має бути ця плата, адже він мене привів у здоров'ї, жону мою звільнив». І тебе зцілив. Звільнив, почули тихесенький шепіт пані блажена. Сцілив. Маркету, ти говориш? Сцілив, з помітним зусиллям прошепотіла дівчина. «І привів у здоров'ї. Маркет, що з тобою. Люди в нефі попіднімали голови, раптом почувши шум, наче шурхіт пер немовби тріпотіння крил. Між людьми зазвучали голоси. Тихі вигуки, зітхання, всі витріщалися вгору. Проповідник на якийсь час загубив нитку розповіді. Йому не зразу вдалося повернутися до проповіді і притчі, до відповіді, яку товитові та тові дав провідник. «Відкрив вам усю правду, нічого не приховуючи, таємницю цареву зберігати добре та повідомляти про діла Божі гідне всякої похвали». Шум посилився. Маркета голосно зойкнула, «Я один із семи ангелів, які стоять на сторожі та входять перед велич Господню. Не бійтеся, мир вам, благословляйте Бога по вік віку, бо я прийшов не за своїм бажанням, а з волі Бога нашого. А я…» «Ні!» – розпачливо крикнула Маркета. «Ні, не йди, не залишай мене саму!» «А я вознесуся до того, хто послав мене». «Опишіть усе, що сталося з вами у книзі!» «Він іде!» – захлипала Маркета в обіймах пані Блажени. «Саме зараз, в цю хвилину, відходить назавжди, назавжди!» Блажені Поспіхалові здалося, що вітраж раптом луснув серед великого сяйва, і що велике світло залило вівтар і просвітерю. Тріпотіння крил і шурхіт пер вона чула, здавалося, і над самісінькою головою, Потік повітря, здавалося їй ось-ось, зірве їй очіпок з голови. Це тривало зовсім недовго. «І він пішов!» Ксіонс закінчував проповідь у цілковитій тиші. «І встали вони, і більше вже не бачили його!» По щоках маркети скотилися дві сльози. Тільки дві. Таборитів витіснили з місця, бремо забарикадували. Зі стін знову почали стріляти. Про те, щоб нести Самсона, не могло бути й мови. Але якісь чехи принесли повези, затулили ними пораненого і тих, що були біля нього. Експектавіму слюсем, раптом сказав велет. «Ете се те Самсоне. Шарлевий голос застряг у горлі. Сталося те, що мусило статися. «Рейнмаре!» «Я тут, Самсоне, витримай! Ми віднесемо тебе!» Облиш, я знаю!» Рейнман витер очі. «Маркета, о, лучші терна!» Голос Самсона був уже настільки тихий, що їм доводилося схилятися над ним, щоб розібрати слова. «Опишіть це!» Раптом вимовив він цілком чітко. «Опишіть усе, що з вами сталося!» Вони мовчали. Самсон схилив голову на бік. Консуматум ест, прошептав він. Звершилось Латина. І це були останні слова, які він промовив. І сонце стало чорне, як волосяний лантух, а місяць став, як кров. З кожного боку визирали розпач і відчай, і попадали статуї богів, істинних і фальшивих. А з їх падінням всі народи знехтували життям цього світу, роздерлося склепіння небесне зі сходу аж до заходу, і стало рептом світло, люкс перпето. і вийшов з нього голос архангела, і почутий він був аж у найнижчих прірвах: Діс і рає, діюс ілля, Конфутетіс маледіктіс, фламміс акрибус адиктс. «Во бенедиктис. бенедіктіс!» «Покарай проклятих, приречених на палаючий вогонь, а мене поклич до святих!» Рейнивон плакав, не соромлячи сліз. «Від хеба і кинжварта!» – порипував пером старий монах-хроніст із Жаганського монастиря Августинців. Повернулася переможна прокопова армія додому. Місяця лютого – у вівторок антифестом Санкті Матія, тримфальний в'їзд у Прагу святкуючи. Та й було, що святкувати. Бранців набрали знатних, а здобичі трофей на трьох тисячах возів везли. Таких тяжких, що декотрі з них десятеро, дванадцятеро, а то й чотирнадцятеро коней тягти мусило. А чого забрати не подужили, те деструхерунд, енконтремаверунд, зруйнували, впух і прах перетворили. У Мейсені, Саксонії та не налічили 20 міст спалених і 2000 тисячі сіл збезлюднених. У Верхній Франконії лічити не було чого, там одна велика пустеля зосталася. А говорили потім у Празі та по всій Богемії, що була то парада така знаменита, що й найстарші люди не пам'ятають, аби чехи коли-небудь подібну вчинили, і хай їм те Бог простить. Рейну вона оминула слава тріумфального параду. До Праги він, щоправда, таки в'їхав, однак лежачи на возі, непритомний, згораючи в лихоманці, хворів він довго.